السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد بعدكم شكور الله عز وجل اما اذا كنت جعليه kwa neema yake kushuhudia wazi ambao wa hadithi chungu nzima Allah azza wajalla ame fadhilisha fadhail chungu nzima na ndani yake akafaradhisha ibada ya kufunga ya siamu na alhamdulillah katika khutba madarasa mashehe watakuwa ni wenye kukariri kila wakati fadhila za ramadhani na kadhalika fadhila ya ibada ya funga naam lakini kilele cha fadhila hizi nao ni Allah aza kuijalia jall mwezi wa ramadhani ndio mwezi wa qur'ani ndio mwezi alochagua ye Allah kwa miezi yake mbili huwa ndio mwezi aliiteremsha Qur'ani kwa siku ya Lailatul Qadr Ye ndio alichagua siku na mwezi Akafadhilisha Ramadhani juu ya miezi yote Na hapa ndiyo fadheela na utukufu ya, kur... ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa sababu ya taadhima ya Qur'ani kushukishwa katika huu mwezi wa Ramadhani. Naam. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao milango ya moto inafungwa. Milango ya pepo yote yafunguliwa. Naam, mashayatin wanafungwa minyororo. Ni mwezi heri nyingi ndani yake. Na kadhalika mwezi wa Ramadhani hiya ilishuka Kur'ani Allah kafaradhisha ibada ya funga katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na funga ni ibada kubwa ibada ambayo yatuzoeesha subra ibada inayotufanya sisi ni kuwa na tawadhu yani tuwe ni wanyenyekevu licha kwamba ni wenye uweza ya kununua chakula hata ya mwaka mzima lakini ukajizuia na kula mchana mpaka kuzama kwa jua lakini jua yote haya ni Qur'ani kuchaguliwa kuwa mwezi wa Ramadhani ndiyo mwezi wa Qur'ani kama Allah Azza wa Jalla mia moja sura na tano Shahru Ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an Mwezi wa Ramadhani ni awlo ichagua kuiteremsha Qur'ani So Ramadhani yaturudisha kwa Qur'an na naam waislamu wakimbia kufanya qira'at na tilawa na unaangalia katika mwezi wa Ramadhani watu wamefanya ni tabia na mashindano ya Qur'ani Kwa sababu ndio mwezi wake lakini haikukomeka hapo aya kuwa ni Qur'ani ilishukishwa tu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani bali hudan lin-nasi wa bayinati min huda wal kwa Qur'ani hilo toreemshwa ndani ya Ramadhani ina sifa mbili lin imekuja kuongoza watu kwa ujumla wao hudan lin hapa inachoa ile fikra kwamba ni huda kwa waislamu la ama ni huda kwa watu maalum la ama ni huda kwa watu wa maeneo fulani la bal Quran ni huda linati kwa watu wote imekuja kusimamia mambo ya watu kuongoza kwa, kwa maana qurani imekuja na haki qurani ndio inaongoza watu kwa siratu mustaqim ni ndie sifa kama alivyo tafsiri amir wa tahrir sheikh afwa mu Khalil kwenye kitabu chake at ila usulu tafsir akasema alhuda kwa maana kwa qurani ndio haki na qurani inaongoza watu ila siratul mustaqim wao jumla wao waislamu na wasiyakuwa waislamu ili nuru ya uislamu dhihiri na watu waingie katika uislamu afwaja amma aya ilipoendelea akasema bainaati minal kwa Qurani ni hoja isiyokuwa na shaka ndani yake. Hakuna shaka kwa Qurani kwa ni wahi kutoka kwa Mwenyezi maneno yake. Kwa ni mwongozo ya haki kwa watu kwa jumla wao. Wala hujajifunga na wakati wala zamani bali Qurani ni ya kuendelea kuongoza paka siku itasimama kiama. Nani furqan? Kwa maana inabainisha kati ya haki na batil. Faman shahida minkum shahara falyasum. Basi ikiwa mtaishuhudia mtajaliwa kufika katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Mwezi ambao Allah alifadhilisha kwa ndo mwezi wa kushukisha Qurani. Basi mkweni wenye kufunga. Ramadhani na fadila yake kama mwezi wa Ramadhani. Na Allah kajaria ndani yake ibada ya funga ambayo funga yenyewe pia ina fadhila zake. Kando na Ramadhani zote zikakusanywa. Ndani ya Ramadhani. Wa kana au ala safarin fa min ayamin basi ukiwa katika ukiwa ni mgojwa ama katika hali ya safari basi usifunge imetoka ruksa hapa weze kuilipa baadaye kwa yale masiku ambayo yuridu Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Mwenyezi Mungu anatakiya sisi mepesi wala hataki mazito ahkamza mwenye za kwa ujumla wake Uislamu kwa ujumla wake hakuna zito atakayeweza kwa yani Muislamuweza kuitabikisha katika maisha yake hakuna zito. Uislamu ni nyepesi. Lakini leo kwa kukosekana uislamu katika jumla ya maisha ya watu kama mfumo kamili unaosimamiwa na ad-daula imekuwa ni vigumu sana kuishi kama Muislamu chini ya sheria za Allah. Leo tu katika nyanja ya biashara. Watu wanafika hali ya kuwa ni wenye kukimbilia riba au yastakiame lakini kwa kosekana Uislamu imekuwa ni uzito kuishi kama uislamu leo leo ndoa imekuwa ni nzito kuitekeleza na uzinifu ndio imekuwa rahisi kama nilivyosema Imam Ghazali rahimahullah lao daula hapo haijaanguka daula lao dola alkhilafa itavunjika basi milango ya halali itafungwa na milango ya halali itafunguliwa na leo ndio tu katika hiyo hali leo halali ina nuru yenye mbamba sana imekuwa ni vigumu watu kuishi katika halali ukihepa riba utahonga yani kuhepa haramu imekuwa ni mtihani Ukihepa katika biashara utaona mwanamke uchi barabarani nayo nizam Mwanamke aura yake haifai kuonekana. Utajefusha vif, takaa ndani ya nyumba usitoke wewe. Imekuwa kuishi kama anavyotaka Allah azawajal kwa kufuata Uislamu kwa ukamilifu imekuwa ni mtihani leo imekuwa ni uzito. Bali uzito huu ni uzito ambao sisi tutafanya kazi kuibadilisha irudi katika wepesi kwani Mwenyezi Mungu ametuthibitishia kwa Qur'ani ametuthibiti yake kwa yataka kwetu sisi mepesi wala si mazito. walitkamilu aliddata walitukabbiru llaha ala ma hadakum aya hii ikimaliziwa kwa kusema wala'allakum tashkurun kwamba hapa lengo yote hii Mwenyezi kufadhilisha mwezi wa Ramadhani kushukisha Qur'ani huwa ndiye huda na furkan na akatujalia ibada ya funga ndani yake Mwisho ni wenye kumshukuru Allah aza wa Ibada ya shukrani ni ibada kubwa mno enye waislamu. Kukubali kumshukuru mwenye Mungu kwa kutujalia Qur'ani kwa ndie huda. Kwa kutujalia Mustafa sallallahu alayhi wa sallama Kuwa ndiye mjumbe wa mwisho wa Mwenyezi na risala ya mwisho. Basi hapana budi Uislamu kwa ukamilifu wake kama alhuda iongoze wanadamu kwa ujumla wao kwa kila nyanja ya maisha ama kupungua katika sifa hii ya Qur'ani kwani huda linas basi tumepunguza katika ibada yetu ya kumshukuru Allah azza wa jalla hii ndiyo tafsiri ya Sheikh Abu Ibn Khalil kwenye tafsiri yake ya sura Bakara kupunguza katika shukri ni katika kupunguza kwa kuichukua Uislamu na Qur'ani kwa ukamilifu wake fundo inayoeongoza watu ndiyo inakuwa ndio msingi katika maisha ya wanadamu kuirudia ndio inakuwa ndiye katiba kwa maana inaongoza watu kwa ujumla wao ama Imam Mawardi rahimahullah kwenye kitabu chake nukatul nukat waluyun nukat waluyun pia msema kutafsiri aya hii wa bayinati min alhuda walfurqan kwa ai bayinat min alhalal walharam wa qurani imekuja kubainisha kati ya halali na haramu enyi waislamu halali ngapi leo na haramu ngapi leo imekuwa ni nyepesi. Je, Qur'ani ni huda? Je, Qur'ani inatuongoza kwa jumla ya mambo yetu katika maisha? Hii ni swala msingi. Leo kila Muislamu ndani ya mwezi wa Qur'ani ajiulize hiki swali. Je, Qur'ani hii ambao leo utafuta watu kila baada ya swala na kabla ya swala wasikia mgurumu ya watu katika msikiti wakiisoma. Qur'ani hii ambayo ni huda. Ni huda kweli leo katika maisha yetu tuaibitisha. Je, Qur'ani ndio imekuwa inabainisha kati ya halali na haramu? Leo watu wamefungua mlango za fiqh ambayo haijatokea. Wanakuambia dharura dharura dharura kila wakati dharura. Mtu anakuambia mimi nisichukue riba. Sheikh fulani amesema kwangu mimi nyumbani kuna watoto wa kike na wa kiume. Nikiwatia kwenye room moja na Uislamu na niharamishia haramishia hali? walazimati umri miaka atafumi na kutenganisha kilafu na rumi yake na sina nyumba hiyo na njia pekee ya kupata nyumba riba, so, ni toea riba ni miloni sio imekuwa ni dharura ili kutenganisha watu wangu wa kike wa na waiume tachukua riba imekuwa ni dharura imekuwa ni halali je imekuwa ni huda imekuwa ni furqani kweli kuafungua milango ya kufanya halali haramu ilo haramishwa na Qur'ani والفرقان بين الحق والباطل هنا انا bainisha kati ya halali na haramu na furqan inabainisha kati ya haki na batil leo basi limekuwa ndio haki ama utakariri mfano leo demokrasia mshek watasimama kwenye mimba watahaliisha kupiga kura katika mfumo basi ndio kikatili watakwambia maslahi ya umma eti umma imekuwa ni sababu ya kufanya batil kuwa haki. Ye Qur'ani imechukua sifa ya Furqan walipofanya hivyo enye waislamu. Hii ni swala msingi. tukisoma Qur'ani tuliulizeni swala hii. Je, Qur'ani ni al-huda kwa maana kwamba yatubainishie halali na haramu kwa kila mambo ambayo sisi tuyatekeleza katika maisha yetu? Je, Ye. Quran ni furqan inabainisha kati ya haki na batili kweli Angalia barabarani posters ya wanaume wa Kiislamu na wanawake wa Kiislamu mapicha yao watakawapigiwe kura katika mfumo babili mfumo ambao ina mvua Mwenyezi Mungu jojo kwa yendo asharia yendo sheria inna illa lillah kwamba hukumu yake ni yake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake demokrasia yakataa anasema asiada ni shaa'b kwamba ubwana ni kwa watu sio asiada ni shara yakataa qur'ani yakataa qur'ani kama furqani leo mwatuambia ni dharura ni maslahi qur'ani sti furqani tele bas mwez wa majukumu yetu kwa Qur'ani bal kufanya hivyo ni kupunguza katika ibada kumshukuru Mwenyezi Mungu enyi waislamu ama Imam Baidawi kwenye kitabu chake Anwar alAnwar anwar wa Tazhil akitafsiri aya hii Halani min qurani haya mambo mawili al-huda kuna haja yenyewe islamu mazingatio kwa qur'ani hasa katika huu mwezi wa ramadhani ambao ndio mwezi wa qur'ani leo ni takriban zaidi ya ramadhani 56 ramadhani Tumefunga zaidi ya 96 yani over 96 Ramadhan yani miaka 96 kutoka kuanguka wa dola al-Khilafa 1924 Tunaishi maisha bila Qurani wallahi ikifika Ramadhani ni alama ya sisi kwa Qurani imekuwa ni yatima leo Imebakia ni kitabu cha kusomwa tu Nimebaki ni kitabu cha tilawa Imebatia ni kitabu cha watu kushindana mwenye sauti mzuri kama alivonaji al-Abas radhiyallahu anhu katika ahli Madina akiambia itafika zamani ama Qur'ani takuenye kusomwa kwa sauti nzuri na watu wengi na wachache ndio wenye kuitabikisha na zamani yetu nyinyi ni wengi wenye kuitabikisha na wachache ndio wenye kusoma kwa sauti nzuri leo mashindano kila Ramadhani si jambo yabaya ama jambo ambalo nalikemea lakini ndiyo alama inaonekana leo Qur'an ni kitabu watu wakijisifu kwa sauti nzuri lakini kwa sifa yake kama alhuda walfurqan leo hakuna basi katika hali hizi mbili sifa hizi mbili ya Qur'ani anasema Imam Baidawi kwa Qur'ani imeteremshwa kwamba huda linas kwa maana ni kitabu inakuja kuongoza watu kwa miujiza yake kama kitabu ambayo ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si maneno ya mtu kawaida bali ya Muumba wa bingu na ardhi ni miujiza ya ajabu ni maneno ambayo haukatiki kwa wakati wala zamani bali ni yenye kuendelea na inasimamia watu kwa mambo yao jumla wala haitowaka katika siku yoyote ni kitabu cha miujiza lakini leo Waislamu wanashirikia masala ya sayansi kwa Qur'ani peke yake. Utasikia mashehe wakizungumzia aya ambayo inazungumzia masala ya sayansi kwenye Qur'ani. Ikoonekana Qur'ani kama ni kitabu cha sayansi. Kitabu cha ulum Qur'ani huda. Kama iko aya inazungumzia vipi mtoto anapokuwa ndani ya tumbo ya mamake Hii ni lakini ikakutufanya sisi kuzingatia kuwepo ye Allah subhanahu huwa ta'ala nakumuogopa zaidi na atuongoze ile Qur'an kwamba kweli ni kitabu cha Mwenyezi Mungu bali sio kushughulishwa umma katika masala ya sayansi Qur'an iko na ahkamu chungu nzima ndani yake ahkamu ambazo yanafikiana na maumbile ma na ya mwanadamu na yanakinaisha akili yake wala hakuna hukumu yoyote katika ahkam za Kiislamu ambapo patikana kwenye Qur'ani na Sunna pia ambao yagongana na maumbile ya mwanadamu leo Qur'ani ikosekana kama huda na furqan Wanadamu wakawa ndio wanasema wao ndio siada ni kwamba umwana ni kwa watu wenyewe wapigiwe kura waende watunge wahalalishe na waharamishe Qurani siyo huda tena angalia kanuni zao na katiba zao angalia kanuni zao vipi vinavogongana na maumbile ya mwanadamu leo wanahalalisha ndoo wakati ya mwanamume na mwanamume mwanamke na mwanamke na hivi wa magharibi wanapiga hatua ya ziada halalisha ndoa kati ya mzazi na mwanawe. Katika huu mfumo batil ambao anatunaambiwa tuweze kushiriki ndani kuifaje maslahi yake, maslahi ya umma. Je, maslahi ya umma iko katika kufuru? Maslahi gani? Ipi katika maslahi ya umma? Maslahi ya umma kwa kitabu na sunna. Loa khiana matawuti katika ulimwembo wa Kiislamu wana wakumbatia wauaji wakubwa wa umma Kiislamu wanamtandikia red carpet wakimpingia kila aina ya mzinga kwa kumsherekea kutembelea biladi ya Najdi Al Saud wanamkaribisha Trump Farao ya zamani yetu ni kama leo maswahaba wamkaribisha Abu Jahad na kumkumbatia na wa kuhotibia waislamu ndani ya Madina kesi um habiba radhiallahu anha mama yetu um habiba baba yake abu sufian baada ya kuvunja mkataba wa sulh hudaibiyah alitaka kumtumia mwanaye ambaye ni mke wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ili kumshawishi mtume asi arudi nyuma si damie maktab Habiba alifanya nini Alijua huyu anakuja kwangu kutaka kunlainisha mimi kwa ni baba yangu lakini hakumuona kama baba alimuona yeye ndiye kama farauni anayekuja katika kuleta fitna Hata mkali na babake hakumruhusu hata kukalia kitandiko cha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam Leo sisi umhabiba Habiba Mama ya waumini anawati siasa anajua kati haki na batili anajua kati ya adu ya waislamu wa wa wa na siyo adui ya waislamu alsaudi hawajui wakipiga maswali wakicheza naye ile hali ya kimpiga pari kwa kuzaliwa mtume tunaambia haifai lakini kumpiga trump ya fai. yokashughulishwa bila bid'a bid'a ama shehe wote ni fadhia ni bid'a, bida, bida. huko kinkarimisha wa Trump mbona mashehe wao hawatoa fatwa kwamba huyu wukafira, ni katika huyu ni ra'sul kufru huyu huyu ndiye kichwa cha ukafira naeongoza ni yeye anamwaga damu ya Uislamu kila pembe ya ulimwengu andaka zima nuria Mwenyezi Mungu katika mgongo wa ardhi mbona mnamkaribisha mbona hawatoa fatwa mbona mumenyamaza Bali unasema tunamkaribisha kwa sababu kuna maslahi ya umma. Maslahi gani? Enyi waislamu, khiana yao iko wazi kama usiku na mchana ilivyo wallahi. Leo Qur'ani si huda si kwa maana si huda walfurqan, bali hakika ni nani huda na ni furqan, lakini leo umma wamewacha Qur'ani kuwa yatima. Ramadhani atukumbushe enywe waislamu. Inatukumbusha wa Ina kurudi kuifanya kazi Qurani na uhai qur wa Qurani. Ni pale Aisha radhiallahu anha alipoulizwa kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema Mtume kama nini? Kama Qurani yenye kutembea yamshi. Qurani yenye kutembea kwa maana kila aya kila hukum unamwona unam, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa dola yake ndani ya Madina yannubua. Hati na maswahaba baada yake Qur'an ilikuwa hai. Leo Qur'an imekuwa kitabu ya kutoa majini tu. Qur'an ya kusomea wagonjwa. Sisemi ni makosa. Lakini sio ndio lengo ya Qur'an pekee. Qur'an imekuja kuongoza wanadamu wa kwa ujumla wa hudan lin Imekuja kuongoza Waislamu na wasiye kuwa Waislamu kupatikane uadilifu wa adala katika mgongo wa ardhi. Nuru ya mwenye Mungu ng'are katika mgongo wa ardhi sheria yake ardhi leo na jasati imejaa kwenye ardhi haramu zimekuwa chungu nzima Munkarati ya kila aina mengine hata pia fikiri wallahi kiatunguza yamo yapo katika ulimwengu ni watu wana yetendo kashanga mwenyewe Kosekana Qur'ani katika maisha watu. Anyway, ya watu enyi waislamu ramadhani atukumbusha majukumu yetu kwa Qur'ani Qur'ani ni yatima leo Qurani imekosa watu wa kuitabikisha katika mgongo wa ardhi. Yenye waislamu, tuna majukumu hapa kujipinda zaidi. Kujifunga na Uislamu, tusipelekeswe na mawimbi ya makufar. Watapiga ngoma zao, washawishi watu wa wahonge pesa, waohadaye watu pepo kwenye mgongo wa ardhi, wakiwapigia kura. Kuna badhi ya waislamu wallahi hata wamepoteza mwelekeo katika kuzama katika batili. Wanazaa watoto wao na jina ya uhuru. Ninge ingekuwa ajabu leo sahaba angepatia mwanawe jina Abu Jahal ingeingia kwa akili ingempatia mwanawe jina Abu Lahab ingeingia kwa akili kesho sisi tuwapatie majina haya kwa watoto wetu wa wenye waislamu ramadhani atukumbushe majukumu yetu na insha Allah kwa haya machache subhana wa rabbika wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka